Приложение на символите. Живите символи като методи за работа. Беседа от книгата «Време и сила. Младежки окултен клас. Година пета». Беседата е държана на 20 декември 1925 година. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Размишление. Сега да се спрем пак върху седемте символа. Да видим какво е приложението им в живота. Ако войникът намери копието, той ще се радва, че има оръжие, с което да се защитава срещу неприятеля. Представете си, че някой човек си строи къща и му трябва чук. Ако намери един чук, той ще се зарадва, че може да си послужи с него пристроежа на своята къща. Друг човек пък отива на кладенеца да вади вода, но не намира никаква кофа. Поглежда на тук, на там и наблизо някъде намира една малка кофичка. Това е чашата, която се е превърнала в малка кофа. Той изважда от джоба си едно въже, връзва кофата за него и бързо я спуща в кладенеца. Кофата се напълва с вода и той се радва, че ще задоволи жаждата си. Изтегля кофата навън и пие от нея. Значи, едно движение надолу и едно нагоре разрешават въпроса за жаждата. Един човек минава през гората, но замръква там. Да продължи пътя си, навън не се решава. Слънцето отдавна е залязло, и той не вижда къде да върви. Спира се замислен, но напипва в джоба си свещ и кибрид. Веднага запалва свещта и продължава пътя си. Той започва да разсъждава, че там, дето слънцето е залязло, свещта може да продължи неговата работа. При това положение свещта се осмисля. Ако сте пътник, който минава през някое безводно място, вие в скоро време ще ожаднеете и ще се измъчвате от жажда. Обаче, срещнете ли една чешма, мъката ви ще се превърне в радост. Ще се приближите към чешмата, ще извадите чаша от турбата си и ще отолите жаждата си. Вървите по-нататък, но слънцето грее силно, вследствие на което умората ви расте все повече и повече. Пред вас се изпречва едно дърво с надвиснали плодове. Приближавате се към него и виждате, че това са зрели, хубави ябълки. Сядате под сянката на ябълката, отваряте турбата си, изваждате от нея парче хляб, откъсвате една ябълка и започвате да ядете. Тази ябълка ще ви създаде голяма радост, защото отолява глада ви, а същевременно Използвате и нейната сянка. Всяко дърво, което има плод, може да причини радост на човека. Като задоволи жаждата, глада, умората си, човек ще потърси някоя книга, от която да чете и да се развива. Книгата е най-важното нещо за духовното повдигане на човека. Като имате тия седем символа на разположение, Направете опит да ги съчетаете в една хармонична картина. Според нареждането на символите се съди за състоянието на човека. Тези символи могат да се групират по два-три заедно, да образуват нещо цяло. Копието и чукът се хармонират. Чашата, чешмата и ябълката също. Книгата и светилникът с свеща също. Така ще ги наредите, че да образувате от тях естествена картина на живота. Например, ще нарисувате един войник с копие в ръка, с което е наранил едно сърце. По-нататък, до друго, чешма, чаша и ябълково дърво. След това ще нарисувате свещ, книга и човек, който чете. При чука пък ще нарисувате къща, която един зидар гради. Близо до къщата ще нарисувате двама души, които гледат как се строи, мислят кога ще бъде готова, за да влязат да живеят в нея. Кълвачът кълве тук тъме по дърветата, търси червеи. а косът, като намери готова дупка, използва я за къщичка. Кълвачът разрешава въпроса за прехраната, а косът разрешава жилищната криза. Като имате тия символи на разположение, съчетайте ги в каквото положение искате. Вместо двама души около къщата, вие можете да нарисувате ученици, които гледат как се гради училището им. Както и да поставите тия символи, светилника със свеща ще поставите най-горе, понеже тя осветява всички неща. Наляво ще поставите чешмата, чашата и ябълката, понеже те представляват Чувствата. Надясно ще поставите книгата, а отдолу чука. Когато си служат със символи, хората трябва да имат предвид значението на мястото, посоката или времето, когато даден символ се изнася. Например, не е все едно дали копието се държи в лявата или в дясната ръка. Не е все едно дали светлината иде отдолу или отгоре. Природата, както и невидимият свят, си служат със символи, които употребяват точно на определено време и място. Когато иска да подскаже на някой човек, че ще научи нещо ново, невидимият свят му създава сън, че пие вода от чист планински извор. Ако иска да го предупреди, че ще развие силата си, невидимият свят му създава сън, че носи копие в дясната си ръка. Ако на сън му дадат един чук, това показва, че ще придобие някакво изкуство. Ако сънува, че държи празна чаша в ръката си, това показва, че надеждите му няма да се сбъднат. Ако сънува, че яде плодове, ще преживее нещо неприятно. Ако сънува, че му дават пари, ще говорят нещо лошо по негов адрес. Ако сънува, че по главата му лазят паразити, пари ще получи. Значи парите са паразити, като тези, които нападат човека. Ако сънува, че носи запалена свещ, която не изгасва на вятъра, това предсказва нещо добро. Изгасне ли свеща, това е лош признак. Ако сънува, че пълни и изпразва една чаша, това показва, че му предстои чистене и на физическия, и в духовния свят. Преди да напълните чашата с вода, вие я измивате добре. След това я пълните и пиете от нея. Тъй, щото изпаднете ли в лошо положение на духа и се почувствате изоставени, без приятели в света, приложете към себе си метода на празнене и пълнене на чашата. Измийте добре чашата, напълнете я с вода и пийте от нея. Като черпите вода от извора, размишлявайте върху изворите в природата. Има два вида извори. Едни от тях текат постоянно, а други само когато валят дъждове. Бъдете от първите извори, които непрестанно текат. Ако сте извор, който постоянно тече, хората ще ви посещават. Не само хора, но всички живи същества ще ви посещават. Ако около вас ще се чуват песни, гласове, никога няма да бъдете изоставени. Ако извирате постоянно и давате от себе си безкористно, животът ви непременно ще се изправи който прилага положителните методи в живота си, без да очаква нещо, той ще има резултати. Положителната наука и философия, положителният живот, всякога носят добри резултати. Човек трябва да си служи с символите на природата, но съзнателно. Например, детето не може да си служи с копието и с чука. Силният Разумният човек употребява на място и копието, и чука. Обаче, попаднат ли в ръцете на детето, те ще създадат ред пакости и нещастия. Те са методи за възрастни, за разумни хора. С чашата, с чешмата, с ябълката и децата могат да си служат. На чешмата могат да кацат и птички, и насекоми и пеперуди чешмата и плодното дърво са символи, близки до материалния свят. Затова с тях могат да си служат всички живи същества. Дойдете ли до книгата и до свеща, ще знаете, че с тях могат да си служат само разумните, възрастните хора. Колкото и да чете от книгата, детето нищо не може да разбере. Като порасне и придобие опитности, като стане ученик, то може да се ползва от книгата. Ако дадете свещ и гибрид в ръцете на дете, то веднага ще я запали, ще я изгори. Детето не мисли, че свещта денем не му е нужна. Ще я запали да изгори, а вечер, когато му потрябва, ще седи на тъмно. Значи свещта, книгата, копието и чукът са за възрастните хора. А чашата Чешмата и ябълката са за децата. Чешмата символизира живота. Това показва, че животът е започнал с чешмата. После се е явила ябълката. С явяването си, ябълката е внесла жизнени сили в човешкия организъм. Най-после се е явила чашата като символ на неизпълнените човешки желания. Тя създава разочарования в живота. Каквото се налее в чашата, човек трябва да го изпие. Съдържанието в чашата не може и не трябва да седи дълго време неизползвано. Ето защо, когато човек намисли да прави нещо, той трябва веднага да пристъпи към реализирането му. Не отлагайте нещата. Щом желанията ви са добри, веднага пристъпете към реализирането им. Отлагате ли ги, чашата може да се струши. Щом чашата на човека се струши, той непременно ще пострада. И тъй, седемте символа, които ви дадох, както и всички останали, с които природата си служи, са методи за работа. Разумният човек може правилно да използва символите на природата. Когато разумният човек вземе копие в ръка, това показва, че той има насреща си неприятел, с когото трябва да воюва. За да се справи с него, той трябва да вземе всички предпазни мерки. Нито копието, нито чука са страшни, но човек трябва да знае как и кога да ги употребява. Не може ли да ги използва, т.е. да ги тури на работа, те нищо не струват? Някой се хвали, че е завършил гимназия или университет но сам не знае защо ги е завършил и къде може да приложи знанието си. Знанието е на мястото си само тогава, когато може да се впрегне на работа. Когато копието попадне в ръката на хирурга, с него той може да помогне и на приятеля и на неприятеля си. Как? Ще мушне мястото, дето е цирият му и нечистата материя ще изтече навън. При това положение и двамата ще му благодарят, че ги е освободил от болка и зараза. Копието трябва да се употребява разумно. Това се отнася до всички критици. Критикът трябва да употребява копието, т.е. езика си, само по отношение на болни места. Щом види някое болно място, той трябва да го бодне, за да изтече нечистата материя навън. Къде може да се приложи чукът? Дето има любов, там именно чукът се прилага. Казваме, Бог е любов. Как се проявява тази любов? Срещате един човек, който се оплаква, че няма къща, няма къде да живее. Щом се обърне към любовта, тя удря с пръчицата си, с магическия си чук и къщата веднага се съгражда. Понеже този човек е оповавал на любовта, тя му казва Влез в тази къща и не се страхувай от условията на живота. Който търси любовта и оповава на нея, той всякога ще може да излезе над мъчнотиите и страданията. Сега начертайте един триъгълник, страните на който да се намират в отношение 5 към 5 към 10. В съзнателния живот, триъгълникът символизира духа. Числото 5 пък показва деятелността на човека в живота. Когато някой човек греши, това се дължи на волята. Главно на сърцето му, а не на неговия ум. Когато чувствата се намесват в работите на човека, той започва да се колебае и спъва. Колкото близо да е Човек до истината, щом чувствата му се намесват в някоя работа, всичко пропада. И любов, и живот, и музика. Защо? Защото чувствата представляват гъста среда, в която пречупванията на светлината и отклоненията и отправата линия са големи. Възоснова на това всеки човек трябва да знае в каква среда живее, за да определи ъгъла на своето отклонение от правия път. Числото 10 е положително. Следователно, то представлява рядка среда. Двете петърки в числото 10 имат смисъл само в разумния живот. Ако животът не е разумен, те не проявяват своето действие. Ако един разумен човек види триъгълника, той ще чете по него, като по книга. Колко ученици са присъствали в клас? Какво им е говорено? И така нататък. Това са малки неща, но който знае малките работи, той ще знае и големите. Например, срещате един хиромантик и той веднага започва да чете по линиите на ръката, по формата и големината на пръстите. Как чете, няма да обяснявам. Хиромантията е наука, която всеки може да провери. Виждате двама души на възраст по 33 години, еднакво високи, но с различно дълги пръсти на ръцете. У единия от тях показалецът е дълъг 7 см, а у другия 12 см. Това различие на пръстите се дължи на различните опитности в миналите животи. Който има дълги пръсти изобщо, а показалецът му е 12 см дълъг, това показва, че той обича да се меси в чужди работи, да настоява на своето. Същевременно той обича да се занимава с отделни факти. Вторият, който има показалец дълъг 7 см, не се интересува от отделни факти. Той се интересува от общи работи. Между числата 7 и 12 има известно съотношение. Какъв е резултатът между тях? това е неизвестно. Обаче за хиромантиците числата са живи. Чрез ред наблюдения и съпоставения на фактите те са дошли до правилни заключения. Не е лесно да се определи човешкия характер по пръстите, по линиите на ръцете. Но днес усилено се работи в това направление. Един ден науката ще се домогне до абсолютни резултати и астрономите днес определят разстоянието между Слънцето и Земята приблизително. Ще дойде ден, когато това разстояние ще бъде точно определено. За да се дойде до абсолютните величини в науката, за това се изискват не само външни, но и вътрешни методи. Задачата на окултната наука не седи в изправяне на погрешките на хората. Който греши, той сам трябва да изправя погрешките си. Сега да се върнем към числата. Числото 5 е число на чувствата. То има свои добри и лоши страни. Наколко можете да съкратите числото 5? На 5, т.е. само на себе си. Наколко можете да съкратите числото 10? На 2, на 5 и на 10. Всяко число Делено само на себе си, дава единица. От това гледище единицата показва произхода на нещата. Тя е абсолютна мярка, с която се измерват всички величини. В този смисъл единицата представлява разумното начало в света. С единицата разумният човек може да мери всички неща. Като прилага единицата навсякъде, той ще придобие истинско знание – с каква мярка си служат някои учени? С нулата. Те я вземат като пределна мярка, над която вървят положителни величини, а под нея – отрицателни. Когато единицата, абсолютната мярка на нещата, се постави пред нулата, образува се числото 10 – число на положителни творчески енергии. То показва какво може да извърши човек при дадени условия. По числата могат да се определят развиващите се събития в света. Ученикът трябва да работи с числата, да прави измервания, наблюдения, изучавания, да види какви сили се крият в тях. В това отношение той не познава даже себе си. Измервали ли сте височината и широчината на челото си? Дължината на веждите, на носа си, за да знаете колко са големи. Ако в продължение на 10 години човек може да продължи носа си само с 1 милиметър, в умствено отношение той е постигнал много неща. Съществуват известни отношения между числата, които отговарят на дължината на носа, на веждите, на ушите, на човека и на неговите умствени способности. Тези числа не са случайни. Те отговарят на вътрешните сили и способности на човека. В това отношение, съществата от висшите светове, които се занимават с човека, имат точни данни. Те знаят за всеки човек колко косми има на главата, на веждите, на брадата, както и по цялото си тяло. Те знаят още каква е дължината и дебелината на тия косми. По колко сантиметра нарастват те всяка година. Те държат точна и подробна сметка за развитието на човека от раждането му до смъртта му. Онзи човек, който не разбира и не вярва в тия неща, би помислил, че слуша приказка от 1001 една нощ. Сегашните хора са повече суеверни, отколкото вярващи. Кажете ли на човека това, което му се иска да стане, той ще ви повярва. Ако на човек със силно критически ум, който има желание да забогатее, кажете, че на еди кое си място има заровени пари, той ще повярва и ще отиде да копае. Човек е склонен да вярва в това, което отблизо засяга неговия живот. Има един ден през годината. За едни народи това е 1 май, а за други 1 април, когато на всички хора, млади и стари, ученици и учители, се позволява съзнателно да си правят шеги, да се лъжат, за да се изпитват едни други доколко са умни и досетливи, доколко съзнанието им е бодно. Учениците особено се радват на този ден, защото имат възможност свободно да се пошегуват с учителите си. Когато някой от учителите влезе в клас, един от учениците става от мястото си и съобщава на учителя, например, това, че пощаленът му е донесъл една важна телеграма. Учителят напуща класа, пита разсилните за телеграмата, но те нищо не знаят. Влиза в учителската стая, пита колегите си за телеграмата, те нищо не знаят. Но започват да му се смеят, казват му, че навярно учениците са се пошегували с него. Едва тогава той се досеща, че днес е определения ден за шега и не се сърди. Значи човек е готов да вярва във всяко нещо, което очаква или което иска да бъде. В един от университетите на Американските щати се случила следната забавна шега. Един от председателите на щатите имал син в университета. Той пожелал един ден да отида при ректора на университета, за да го запита как работи синът му. Той впрегнал своя лек кабриолет с един кон и тръгнал с него към университета. Като стигнал до университета, той оставил кабриолета си вън и влязал при ректора. В това време група студенти решили да му устроят една шега. Разглобили кабриолета на части, и една по една ги качили на покрива на университета. След това качили и коня. Сглобили кабриолета, впрегнали коня и слезли долу. Кабриолетът с коня заедно изглеждали като паметник. Когато председателят на щатите излязал вън, останал учуден че кабриолетът му го нямал. Погледнал тук-там, но не го видял. Потърсил хора, студенти наоколо си, за да запита, не са ли видели кабриолета му. Но никога не намерил. Най-после погледнал нагоре и за свое голямо очудване и изненада той видял на покрива на университета своя кабриолет с коня заедно. Как е станало това? Кой го е направил? Той не могъл да разбере. Посмял се на тази чудна шега и влязъл в университета, за да помоли няколко студенти да му служат да свалят по някакъв начин кабриолета му от покрива на зданието. Студентите веднага излезли вън да видят какво има на покрива. Сериозни, като че нищо не знаят и никого не подозират. Те се наели да услужат на председателя на щатите, за което били богато възнаградени. Коя е причината за тия шеги? Духовността на младите. В този род шеги не се крие никаква злоба, никакво лошо намерение. Такива шеги стават и в живота на хората. Невидимият свят им устройва редчеги, чрез които изпитва тяхната вяра, съобразителност, умение и така нататък. Упражнение Дясната ръка се поставя на лявото рамо. Десният крак се изнася напред, силно изопнат, а левият крак от коляното надолу бавно прикляка към земята и после бавно се издига нагоре. След това лявата ръка се поставя на дяснато рамо, Левият крак се изнася напред, а десният крах се свива в коляното. Бавно се огъва надолу, а после бавно се издига. Това упражнение има за цел да кали волята, да концентрира ума, за да контролира проявите и на най-малките удове. Като правите упражнението, съзнанието ви трябва да е будно, всякога да присъства. Щом сте неразположени духом, правете това упражнение. И ще видите какви резултати ще имате. Правете това упражнение 10 дни наред, всяка вечер преди лягане, по 3 пъти. Верен, истинен, чист и благ, всякога бъди.